Jó reggelt, ma a 2019. szeptember 20-a péntek van. Négyes perccel múlott reggel, 7 óra. Ez a Kejfejáncsik minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsora. Önök a hallgatói, én pedig Fiala János vagyok. Kint 720 10 fok van, biztos van, ahol 60, van, és van, ahol 5. Régen biztos elsütöttem volna azt a szóviccet, hogy 50 vagy öt van, de most ez törölve. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, rövidesen megpróbálom kapcsolni Karácsony Gergét, aztán Navracsis Tibort, aztán lesz egy fél óránk egymásra, aztán jön Bácskai János és egy röpke időre beköszönt Várnai László is. 9.21-nél tovább valószínűleg nem leszek itt, a 9.30 a legvégső időpont, aztán megyek. Egy tortáért, amit a belgyógyászomnak adok, aztán meg elmegyek civilapályára, aztán találkozom a Honpolával, akivel ilyen hétvégi kapcsolatot folytatok most éppen, vagy ő folytat velem. Elmegyünk moziba, és további rálátást a napomra nem adok. 0614890999 és 063677116 egy nagyjából még két percig, az nem túl sok, de két perc sok mindenre elég akkor is. dörö.fi alajanos kukac gmail.com, amikor nem vagyok, most 0614890999 és és 0636771161 Egy perc van még. Jó reggelt. Lát? Még két hét, meg két nap. Mondom, még két hét és két nap azt hiszem. Szerintem három. Három? És két nap. Jó. Van, van. van meggyőztél. Én úgy számolom. Egy, kettő, neked van igazad. Valószínűleg a vágyfantáziám szólalt meg ebben, mert én egyáltalán nem veszek benne részt, csak a szélén ülök és reflektálok rá, de én már nagyon unom. Uh -huh, uh -huh. Hát pedig még a ház hátra van ide nekem. Azt árult el nekem, édesöcsém, mi tud még jönni? De tényleg? Megjelenik a Godzilla, vagy mi lesz? <gül> Ö, én nem, nem tárgyaltam godzilla hogy jelenjen meg, de... Nem, mert ugye itt van például, csak hogy középre menjünk, de, de van, van ötleted, hogy mi fog megjelenni? Nincs, nincs, nincs. Szeretem más semmit csak ez a babonya. Hát erről beszélek ugye itt van a te leveled gulyás gergelyhez. Én valamkor október végén találkozom gulyás Gergelyel, hogy ez szóba kerül -e vagy sem nem tudom, és a szóba is kerül nem valószínű, hogy a beszélgetés az nagy nyilvánosságnak lesz számva. De ugye írtál egy levelet, arra még tudtam, hogy nem született válasz, de. Itt van a Nemzeti Választási Bizottság 394 per 2019 számú határozata, amire egyébként te fogsz reagálni, tehát benyújtasz majd fellebezést? Igen, igen, igen, már készítik a kollégák. Igen, a megyünk a kúriára vele, igen. Hát figyelj! ami szöveg ebben van, tehát, hogyha valaki, én ugye jogász volnék, hát azt végeztem egyebek között a bölcsészkar mellett, de ha valaki egyébként azt mondja, hogy ez alapján akarna a jogászokról véleményt formálni, hát nem nagyon tudnám megvédeni a becsületét. Hát amilyen kacifántos szöveggel ebben megvédik Gulyás Gergelyt, arra lehet, hogy Gulyás Gergely megköszöni, mert és azt fogja mondani, hogy ezt ez jól esett neki, de hát én csak azt tudom a partvonalról kérdezni, hogy rendben van, és az igazság. Olvastad? Az egész szöveget nem olvastam, Pedig csak széphoszú. a kihonatot. Nem tudom, lehet, hogy akkor rászánom az időmet, mert egy ilyen kuriózum. De hát nyilvánvaló, hogy jó, olvasom. Ezen ez vonatkozásban kiemelt jelentősége van az ezen vonatkozásban ugye az előzmények, amit hosszan ír. A Statutum fentiekben hivatkozott azon rendelkezésének, amely szerint a miniszternek a fővárossal összefüggő feladatai gyakorlása során a mindenkori főpolgármesterrel, a mindenkori zárójelben együttműködésben kell eljárnia, így kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ezen körben tett konkrét kijelentései kizárólag a jogszabályban meghatározott feladatának teljesítése kontextusában értelmezhetük, mindezek miatt a kifogást közlés. A jelöltek nevesítése ellenére sem értelmezhető kampánytevékenységként, hanem a közjogi státusz folytán jogszabályban meghatározott feladatvégzés során kifejtett tevékenységként, amely viszont nem, vála nem minősül választási kampánynak. Tehát a mindenkori az az a szövegben, mert ugye a szöveg az, az pont arról szólt, hogy nem a mindenkori polgármesterre vonatkozik a megállapodás. Pontosan itt a mindenkori az minden benne van, és zárójelben van. Tehát úgy van, hogy a főveles összefüggő a gyakorlása során a főpolgármesterrel zárójelben a főpolgármester Előtt azért szükségesnek tartották oda, én, hogy mindenkori. <gül> hát ez, ez, ugye ez a a, a lényege, hogy a mindenkorit itt azt törölték. Most lehet, hogy beleírják zárójelben, de valójában a. A kifogásban sérelmezett közlést az elhangzott kijelentések teljes kontextusában szükséges értelmezni, abból mindösszesen egy-egy szó önkényes kiemelése és annak önmagában való vizsgálata nem lehetséges. Igen. Ugye minden újszülő számára, akik nem tudnák, hogy miről beszélgetünk, egy kormányinfon elhangzott, és máshol is elhangzott korábban, az inforádióban elhangzott szövegről van szó, amely. Arra utalt, hogy egy konkrét kormányhatározat, amelyben a mindenkori főpolgármesterrel való együttműködést szabályozták, az hangzott el, hogy ez a jelen regnáló főpolgármesterre vonatkozik, és Karácsony Gergelyre nem, és az indoklásban pedig az hangzott el, amit te hiába szápoltál, ezt később se került be, mert hogy te nem akarsz együttműködni a kormánypártal. De hát miért ne akarnék? Tehát ez, ez egy más alapokon szeretnék együttműködni. Azt gondolom, hogy az az együttműködés, ami most nem is ebben a megállapodásban, inkább az elmúlt 9 év gyakorlatában kialakult, az nem egy, egy ilyen rangú felek együttműködése. Még azzal együtt sem, hogy nyilván a kormány az a kormány, amelyet a a nép egészen választott a közhatalom gyakorlására Budapest, pedig csak a budapestieké. Ebben az értelemben a kormány mindig egy erősebb partner, de abban az értelemben, hogy a főváros csak egy szolgáló leány legyen, az nyilvánvaló nem elfogadható. Tehát egy új alapokra helyezett együttműködésben hiszek, és ha főpolgármester leszek, akkor kötelességem elköltsi meg jogi értelemben is, hogy, hogy együttműködést próbáljak kilakítani mindenkivel, akivel dolgozunk el, elsősorban nyilván a a kormány másosorban a kerületekkel, harmasorban a gazdaság élet Jó, De az hogy nem foglalkoztatja, jeleg úgy tűnik a kormányt, vagy Gólyász Gergelyt, mint hogy nem foglalkoztatta talos Istvánse az, hogy te egyébként hajlandó vagy a vitában zuglóról beszélni, ez nem jut el az ő fülükig. Hát ő már füldibolyukat használnak, és nem hallják meg, amit mondasz, mert egy szószoros és átvitérművőt hangos beszélő van a kezükbe, és csak a saját hangjukat hallják. Persze, hát ez egy ilyen sötétek párbeszéd, de a magyar politika sajnos. Nem ebben a kampányban, a korábbiakban is, meg a fogban is ezt lehetett tapasztalni. Ettől én még próbálok úgy viselkedni, mintha nem ilyen lenne. Aztán lehet, hogy egyszerűen majd tényleg nem ilyen lenne. Ez ígyben van hogy is szerintem te úgy viselkedsz ebben a kampányban, ahogy egyébként viselkedtél, és hogyha itt a megaforról szó esett, akkor pár kérdést ez föltennék neked, beleértve, hogy kalkulálom, hogy a teljes igazság az Hát, hogy egy ilyen rádió műsorban elmondható-e vagy sem, a felől már, ahogy haladok előre a korban, egyre jelentősebb kétségeim vannak. Nem veled, mindennel kapcsolatban, magammal kapcsolatban is. Nem vagyok ügyész, nemtok nem tudok másképpen így röviden kérdezni, te tudtál az akcióról? Nem. Uh, utólag egyetértettél vele? Uh, azzal, hogy tehát ő, szerintem az, hogy egy közszerepőt közterületen valaki megszólít, azzal én De azzal egyetértesz el, hogy a te kvázi pattársaid különböző alkalmakat használnak arra föl, hogy emlékeztessék a főpolgármestert, hogy egy vitára van kihívó. Igen, én egy dolgot kértem, tehát erről a konkrét akcióra nem tudtam, de nem is kell tudnom, mert sok mindent kéne tudnom akkor, hogyha ezt is tudnám és nem, nem azt, hogy nem tartok rá igényt, de fizikailag képtelenség lenne. Én azt kértem, hogy mindig nagyon udvariasan, és soha ne agresszíven lépjenek föl. És egyébként itt konkrétan az történt, hogy, hogy ha valaki megnézi egyébként, jellemző mondom, hogy van a Pestés László videója, látszik a legjobban, nem adai bente ment oda a főprogrammet hanem fordítva. Nem, ennek az elemzését egyébként meg lehet hosszan tenni, nem biztos, hogy ez szükséges most. Én azt kérdezem tőled, hogy egy ajánlott leveletről is van jogszabály, hogy mikor tekinthető készbesítetnek, Ugye az, hogy te kihívtad Talós István vitára, arról lehet tudni, azt Talós István többször visszajelezte. Az, hogy az ő emlékezetében több ember különböző módon idézze föl, hogy ki van hívva vitára, az már a politika része, hiszen azt nem feltételezi senki se Talós Istvánról, egyik napról a másik Hát igen. Ez valójában a szó jó értelmében vett presszió? Persze, persze, de, de, de hogy hogy is mondjam, mi benne maradtunk szerintem a, a, a, az emberi viselkedés bizonyos normális határaim belül, és ezeket a főpagármester nem hirtelen indulásból, hanem láthatóan jól felfogott megtervezett akció keretében, léptek át, vagy léptek át egy másik uh, kategóriába, azzal, hogy hát nem, hát nem az utcán találta azt a hangos beszélőt nyilván, és uh, ha valaki megnézi ezeket a videókat, akkor ugye lehet látni, hogy a, az ő kollégája már be is köszönti is a sajtót, mm. uh, és a főpolgármester helyett, hogy odaállt volna a mikrofonok elé, uh, ment tovább, és nagy léptekkel ott mert a Tornébencénél, és előveszte a hangos beszélőt, és onnan tudjuk, hogy mi történt, mert azt mindenki tudja, csak az előttet, hogy az, egy konkrétan ez hogyan zajlott lenni ennek az előzménye, szerintem éves hozzátenni. Tehát ö, ö, azt gondolom, hogy ez egy fontos eleme ennek a dolognak, tehát ő nem volt ebben az értelemben semmilyen módon provokálva. Nyilván azt történt volna, hogy olyan mondja, a sajtótájékoztató a mondandóját, és akkor Tornébencek pedig átadott volna neki egy levelet, hogy hát volna. Nem hiszem, hogy ez hogy ez a szentelenségnek egy olyan foka ebben, e, ebben tényszerűen igazad van az már egy másik kérdés de erre később tényleg vissza, ha egyáltalán szükséges. Itt valójában azért már gyakorlatilag az embereknek a, a szimpátiájára van játszva, hogy utólag egy ilyen jelenetet lebontva, egyáltalán, ha látták, vagy csak hallanak róla, akkor utólag mit gondoljanak, illik-e egy idős emberrel így viselkedni, független, hogy ő ment oda hozzá, de mondom, erre még lehet, hogy visszatérünk, ez nem függetleníthető a mostani hangulattól, egy nagyon érdekes jelenete volt mindenféleképpen a szó jó rossz értelmében az elmúlt egy hétnek. Tegnap a véletlen úgy hozt, hogy láttam a az egyenes beszédben Robert, Robertet is gyakorlatilag egy ilyen csetamás bereményi szituáció van. Van ott egy ilyen dal, amiben arról van hogy ha te odaállsz, én ideálok, ha te ideálsz, én odaállok. E, ugye arról volt szó, hogy ki mindenkinek milyen feltétele van, hogy ki kivel vitázzon, és ezeknek, ezeknek a feltételeknek a teljesülése mentén alakulhat ki, hogy aztán egy harmadik, ember is, harmad, harmadik emberrel is legyen vita, én, mint kívülálló és cseki értelmű medve, bocs, ebből azt veszem ki, hogy ennyi feltétel soha a büdös életben nem fog egyszerre teljesülni, és ezért nem lesz semmilyen vita. Te nem fogsz hát... vitatkozni a Puzsérral, a puzér nem fog vitatkozni a tarlósal, a Tarlós nem fog vitatkozni veled, de lehet más is a sorrend. Hát nézd, ha így lesz, akkor, akkor én szoború leszek, mert akkor az azt jelenti, hogy maradunk pont azon a alul, mint amin a magyar politika megy, ebből ugye az is következik, hogy a főpolgármester pontosan olyan, hogy mi is vélekedik ebben az időben, mint a összes többi fideszes, hiszen egyikük sem vitatkozik soha senkivel. Én nekem ugye Puzsérra volt már egy, egy vitám, ami beszegetésség torlott, tehát hogy valamiért, én fel voltam arra kész hogy Robi ott előszedi az összes velem kapcsolatos aggáját, de ez képest valami más történt, én nem tartom én nem zárkozom el attól, hogy én vele is csak Hát ugye az alapvetően az van, hogy itt vagy a Tarlós lesz a főpolgármester, vagy én. Hát olyan vita, amin egyikünk nincs ott, annak az értelme azért eléggé korlátozott. Az, hogy ott ugye mindenki, hát mondjuk veszek egy nagy levegőt, és akkor ezt a, az embernek a nevét nem mondom ki, de tudod, kire gondolok tőlem jó jöhet, bár nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy az mit ad hozzá a demokrácia a minőségét, azt nem tudom. De, de. Ha azkodik ahhoz, hogy ő, hogy ő fél egyedül, és akar másokat is maga mellett, akkor, akkor tönövő De az, hogy egyikünk nincs ott ezen a vitán, az, hát az eléggé látul elvita lenne. Te egyébként látod azt a Tintank műhelyt, amely úgy dönt, hogy felhasználja a, a, ebben a kampányban a berkit. Hát hogyne, hát hogyne persze. Hát ez egy, e ez, ez, ez nyilván ez, ennek a kampánynak az egyedüli kitalált része, mert azt a Fidesz csinálja, az ellenzék lejáratása. Én pozitív kampány nem látok sem tarlós, sem a Fidesz részéről, látok a kerületekben, hogy nyilván a megválasztott polgármesterek küzdenek az újra azt látom. Ők messzire elkörülik a tarlós, tehát uh, talán az egyszerűen zuglót lesz, amit ha nem látsz polgármester jelöltet, uh, ahol ugye éppen ellenem indul a roszgonyi a, a saját alpolgármesterem, ennek is van egy... Sajátos bája, amikor tegnap tart egy sajtót, egy tudott arról, hogy Zuglóban milyen jól, szuperül működik az egészségügy, ami egyébként tényleg igaz, és, és mondjuk azért azt gondolom, hogy az én kollégáim dolgoztak ezért elsősorban, na mindegy. E, tehát őt, őt láttam Tarlóson közösen plakáton egy-két helyen, de azért ezek a kereti polgármesterek messze elkerülik a Fidesz dolgot is, meg a Tarlós ismert is. Valószínűleg úgy érzik, hogy az ő közelséggel nekik nem segít választást nyerni, ami hát azért ez is egy erős üzenet. A te kampánystratégiai tudják azt, hogy mivel lehet erodálni azt az elvileg 3 vagy 4 százalékot ami jelleg közöttetek van? Független, hogy sikerülni fogja, -e, vagy semmi közben természetesen a te evidens érdeket, hogy ez sikerüljön? Hát nézd, ez egyszerű dolog. Nagyon sok a bizonytalan szavazó, ez ennek a többsége ellenzéki érzelmű, ha elmegy, akkor elmeszavaz a tarló se semmiképp el kell szavazni, és el kell mondani, ez hogy a ez a választás. Hát nem egy nagy titok ez azért, szerintem ez szukható. És azt, hogy ők hogyan mozgósíthatók, azt is lehet tudni? Hát talán sejteni vagy érezni, e, nyilván minél inkább el tudjuk mondani, hogy van ennek a választásnak, annál többen mennek el, és ez azért ez nem mindig sikerült, tehát az elmúlt két önkollekci választáson, nagyon alacsony volt Budapesten a részvétel, ennél sokkal többek meg kell mennünk szavazni ahhoz, hogy változást legyen. Ezt el kell mondani, van még, hogy megszámoltuk, ugye több mint három hetünk, ami persze nem Igen, sok, de nem is kevés, úgyhogy próbáljuk az embereknek elmondani. Hogy Valami most... azt súgja szerintem, hogy Budapesten a részvétel nem lesz rekordalacsony. Rekordalacsony nem lesz, de rekord magadnas, magasnak kéne lennie ahhoz, hogy biztosan nyerjünk. De hát a rekordokat mindig megdöntik, és amikor megdöntik, akkor az mindig megletőnek tűnik, mert a papírformát felül kell írni. E Budapesten mondjuk 2006-ban viszonylag magas volt a részvétel, a is, István egyébként nem is tudott nyerni, és azóta már kétszer nyert, mindenki kétszer kevesebben szavaztak rá, mint amikor 2006-ban kikapott. Az egyértelmű, hogyha sokan mennek szavazni, akkor ez neked kedvez. É, é, ebben teljesen biztos vagyok. Hány, hány százaléktól kezdődik ez? Hát 55-60 százalék között kéne lenni ahhoz, hogy, hogy akkor nem tudom elképzelni. Eddig hogy mennyi ég, volt? Hát bőven ez alatt. Most fejből nem mondom nekem meg a számot, de 60 fölé azt hiszem egyszer semmi. Én nem tartom kizártnak, de hát hogy én mit gondolok az tulajdonképpen tök mindegy. Én elfogadom. Azért a parlamenti választáson 85 os részétel is volt már Budapesten, tehát uh, ott gyakorlatilag tényleg 10 emberbe 9 szavazott. Uh, az önkormányzat itt az kicsit be szokta a budapesti nép, hát uh, most uh, próbáljuk őket ezt felé Igen. Azt kérdezem tőled, halkan és csendben, hogy um, beleértve, hogy pofont kapsz a szó um, az elkövetkezendő három hétben, de inkább az elkövetkezendő két hétben létezhet-e az, hogy megközelítesz egy olyan eseményt, ahol Tarlós István vagy fátültet, vagy bármi más csinálsz, és immáron nem lesz a kezedben semmilyen papír, hanem azt mondod nagyon udvarjasan, hogy van 5 perce, vagy 6 perce, vagy 1 perce, akkor legalább egy dologban, amit te a legfontosabbnak találsz, abban álljatok vitába, vagy kezdjetek vitába, mert hogy hogy te úgy szeretnél veszteni, vagy győzni, hogy mindent elkövettél annak érdekében, hogy megmutathass a fővárosiaknak, hogy mit gondolsz, és te kellő tisztelettel gondolsz Tarlos Istvára, és nem gondolod azt, hogy őt meg akarod bántani, de miután semmilyen kezdeményezésed nem tud célba érni, ezt a módot választod, és szépen kéred, hogy itt most ne körüljár azt, hogy ez most szépe vagy se, hanem hogy képes-e öt percet rátszárni. Uh, lehet, hogy lesz ilyen, nem tudom. Uh, igazából ehhez... Ez mi kell? Ehhez, ehhez kampánysstratégia kell? Vagy ez az kell, hogy te egy reggel felébredjél, tudjad azt, hogy neki délben lesz egy programja, és akkor kitakarítod a te programodat, és oda mész. Mi kell ehhez? Hát uh, én nem tudom, hogy neki vannak -e nyilvános programjai, én nem tudok róla, hogy lennének ilyenek. De uh, mert nem, mert előre lehet tudni, az héten volt talán a Ferencvárosi Művözési Házban, a Torda is tudta, hogy ott lesz a a Margit Szigeten az egy másik kérdés, hogy találkozott köztudomás, hogy néha lemondja a programjait, de ha ez neked fontos, akkor kinézel négyet, egy végig csak bejön. Én de csak azért, az, azért gondolok erre, mert abban az életkorban, amikor, amiben te vagy most, és valami nagyon fontos volt nekem, akkor képtel lettem volna azon túltenni magamat, hogy valaki, akivel én szeretnék valamit tisztázni, ne álljon elém. Itt egyetlen egy dologon múlik az egész, hogy képes -e az ember ezt olyan udvariasan csinálni, hogy ha kiozzák a sodrából, akkor is udvarias marad. Igen. Hát nézd, lehet, hogy lesz ilyen. Nem gondolkodtam még ezen. Nekem annyira olyan szinten be van oszta az életem, hogy őket a három hétben. Jó, ez, ez, ez figyelj, azt mondta, hogy mindenkinek de, de, de arra lehet, van ideje, amire Igazad szám. van. Azért mondom, hogy meg, vagy lehet, hogy lesz él. Ehhez nyilván azt kell, hogy lehessen tudni, hogy ő van-e valahol, ahol, ahol, ahol oda lehet menni. Én úgy tudom, hogy mostanában ilyen rendezvénye nem volt. Szerintem van. Tehát most én nem tudom fejből elmondani a programjaid, de te a feleségedet mennyire hépesen ostromoltad? Nem kellett nagyon. <gül> <gül> akkor ez rossz kérdés volt-e tekintetben. Mi az, amire Tarlós István utal, ami arról szól, hogy te egyszer felkerested, és akkor arról volt szó, hogy ne bántsátok egymást? Nem is, nem is nagyon értettem, hogy mit mondott, hogy ez mi volt. hát Én is olyan, nekem is van olyan érzésem, hogy sokszor nem lehet pontosan tudni, hogy mit akar mondani. A történet az az, hogy amikor megnyertem az, az előválasztás első fordulóját, akkor utána pár nap a később poncigarosi közgyűlés volt, ahol el, akkor odajött hozzám, és így és én kértem tőle egy találkozót, tekintett alá, hogy nekünk volt egy ilyen szerintem normális és bizonyos szempontból egymást kölcsönösen respektáló viszonyunk, és mivel tudtam, hogy ez a kampány egyébként nagyon kemény lesz, azt gondoltam, hogy ez, ennek a viszonynak kvázi a lezárása, vagy legalábbis az új, az új, egy új helyzet Érdekében szerintem jó lenne, ha tudnánk személyesen beszélni. Kaptam is időpontot egy-két napon belül, és akkor tényleg beszélgettünk egy jó, jó órát. Uh, ugye ezek a, ez nem, nem, tehát nem egy ilyen beszélgetésünk volt, hiszen korábban ez eléggé rendszeresen történt ilyen. Meg nem mondom neked, hogy hányszor, de úgy átlagosan féljemént egyszer, mi azért elbeszélgettünk hosszan, és én tartom magam ahhoz, hogy ezek a beszélgetések, hogyha amíg tengem engem, ő beavatott a bizalmában, én ezzel a legdúrvább kampány se élnék okay. Tehát én ezt nem tudok semmit mondani, a... egy a... dolgot tudok Igen. mondani, hogy, hogy az, az az elképzelés, hogy én e, ne tudnám ja. azt, hogy itt egy elképesztően kemény és, és, és, és, és dúrra kampány lesz, és hogy én erre föl vagyok készülve lelkileg, azért azt úgy szerintem lehet rajtam látni. mert hát, hogy mondjam, annyira, annyira rostobb azért nem vagyok, hogy hogy ne tudjam azt, hogy ilyenben az ügybe kár lenne elni bárkivel. És azt, hogy egyébként mi hangzott el, az meg a nem olyan fróhatalmaz, vagy Tudomásra vettem. Vasárnap mi lesz délben a triphajón? Program bemutató. Euh, méghozzá euh, nyilván programot mutattam be, hiszen a programot én már januárban megírtam a saját programomat. Euh, de azóta volt egy előválasztás, és euh, az előválasztáson induló többi főpolgármesterjelölt programja, az én programom részévé vált, ennek megfelelően Kette Gáborral és Kármánol magával három fogunk beszélni. Ez egy a a de bárki elmehet, vagy regisztrálni kell, vagy ezt hogy? Regisztr hát, bárki eljöhet, kell előtte regisztrálni, de hogy, hogy szeretett-e mindenkit. Azt kérdezem tőled, hogy ami az arckiállítás illeti abban, mi közgyűlés döntött, vagy egy másik Szerve, nem, a... Ez, ez a Tudajdonosi Bizottság adja a az használati engedélyt, és uh, ugye tavaly volt, egy második körben sikerült ugye, ezt átvinni, most elsőre átment, de ugyanazok a szavazási mintázatok mentek. Mindegy, lényeg az, hogy lesz kiállítás meg nem mondom, hogy pontosan mikor, azt hiszem szeptember végén indul a klímaváltozása téma. Szeptember 27. Egy, a... október 13. es megmondom. Igen, igen, igen, igen és ugyanazon a helyszínen, ahol a legutóbb volt, ahol volt egy lakossági félelem a rendezvénytől, és szóval akkor utólag hozzám semmilyen nem jutott el a rendezvény kapcsán, ezért most azt gondoltuk, hogy, hogy talán e, amíg, amíg az arc nincs, nem tud ennél jobb helyet kapni, ahol a, ugye a Városigetben volt korábban, ahol az épülkedésekre hivatkozva kapták meg az újabb használati engedélyt, amit én nem tartok teljesen logikusnak, tehát inkább gondolom ezt egy politikailag is befolyásol a döntésnek, de a lényeg az, hogy lesz arc és duglóban lesz az esedéki terénél, úgyhogy és, és fontos és aktuális témával ténával a kima. Fog Jó lenne, ha belefelnénk másfél percben, mert a Navras is mindig nagyon érzékeny a késésre, már így is elmúlt fél perccel fél nyolc. Hogy a saját szavaiddal elmondanád, hogy Szeneceibólás főpogár most a helyettes közleménye a rácsalóírtással összefüggő közbeszerzési eljárásról, a te olvasatodban miről szól, és mi várható ez ügyben a közeljövőben, ha várható bármi is? Hát szerintem ez egy televés két is. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy a bíróság csak formai döntést hozott, tehát megsemmisítette a közbeszerzési hatóság döntését, ugyanis ő nem végezte el a munkáját és nem vizsgálta a referenciák érvényességét. Ebben a szempontból ez egy tartalmi döntés. A bíróság nem tud ennél tartalmi döntést hozni, mint azt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a tényeket figyelembe kell venni egy döntésnél. Az pedig, hogy amikor nyilvánvalóan az történt, hogy a közbeszerzési. A döntőbizottság tagjai egyébként szerintem az eskélyüket megszegve félrevezették a döntéshozókat, vagy utána jó mert nem feltételeztem, hogy bűncselekmény követel a főváros, megszabasztom az előterjesztést, majd utóla megpróbálják az ebből következő, is mondjam, mocskot rám kenni, hát ez, ez szerintem egy Köszönöm, beleféltünk. Akkor a jövő héten folytatjuk, akkor tényleg már csak két hét és két nap lesz. Köszönöm szépen! Én is! Szia. Szia. Karácsony hallottak hallották, Zugló polgármesterét és Budapest főpolgármester jelöltjét. Jó reggelt! Lehet? Navras és Tibor van a vonalban. Um, én ma azt mondtam Karácsony Gergelynek, hogy két hét és két nap van az önkormányzati választásokig, amire mindjárt kiavított, és azt mondta, hogy három hét és két nap, és az a helyzet, hogy neki volt igaza, de a dolog abban van összefüggésben, hogy én valami kegyetlenül rüellem ezt az egészet. Tehát, uh, nem tudom, hogy kampány dolgozom végig rádióműsorban, Uh, azért nem uh, 36,6 fokban, hanem, hanem inkább 38-ban, de kétségtelenül alacsonyabbban, mint ahogy évekkel ezelőtt, amikor az ez elérte a 41-es felet. Uh, és gyakorlatilag azt élem meg, hogy nekem úgy kéne folytatni. Tehát önnel is volt ilyen beszélgetés, hát emlékezzen vissza, amikor ön volt gödöllőn, hogy az most közi, hogy az most uh, országgyűlési választás volt-e vagy önkormányzati, én már bizisten nem emlékszem rá, de arra emlékszem, hogy a gémelség, hogy ki volt akad vagy önöknek milyen jó a viszonyuk, de önnek miért kellett akkor ott? azokat mondani, amit mondott, akkor önnel is folytattam egy beszélgetést. Mind a kettőnek volt értelme, ugyanakkor még a, mind a kettőnek volt valami kínos jellege, hogy de hát ilyen a politika, de nem akarok olyasmit mondani, ami, tehát csak visszemlékszem a tényre. És uh -huh. azt élem meg ebben az egészben, hogy, és most nem idézek különböző prominenseket, mert teljesen lényegtelen. Tehát, hogyha ön előtte szól nekem, hogy ön fenékbe fog engem rugni, mert az egy nőnek majd nagyon fog tetszeni, és akkor ő lesz majd az ő feleség, és ennyiben járuljak már hozzá az ön szerelmi életéhez, hát bizisten, akkor rúg be, amikor akar. De amikor ez kimarad, ennél cifrább szituációk vannak, majd befejeződik a választás, valaki nyer, vagy az, aki ezt csinálta, vagy a másik, és gyakorlatilag arra próbálnak engem rávenni, hogy az egészről feledkezzek meg, nekem ez egyre kevésbé megy, miközben látom, hogy ez így zajlik máshol is a világban, meg azt is látom, hogy hogyan viselkedik, meg viseltetik ez iránt a környezetem, de sajnálom én magam egyre rosszabbul tűr. Értem. Én ezért ez egy fontos, de ez lehet, hogy csak ilyen finomkodás, vagy ilyen de egy fontos különbséget tennék aközött, hogy valaki egy kampány során valakinek a politikájáról mond rosszat, vagy valakiről mond rosszat. Szerintem ez egy fontos különbség. Én, én legalábbis... Hát nézze, ha én kampán... bíró lennék, nem kérnék videóbírót ahhoz azt hiszem, hogy egy ilyen kampány folyamán a prominensek zöménél befújja egy lest. Tehát, hogy átsúsznak a Én Értem, én értem, de ezért tartom fontosnak, mert én is azt Látom, De rezzenéstelen arccal teszik, és tudja, az egészben az a legborzasztóbb, és Ma már megtanultam hallgatni, egyre nehezebben. Megy, én régen réges azért beszéltem ki embereket, mert örömemet láttam benne, hanem azt gondoltam, hogy ha befordítom, kifordítom, akkor annak van jelentősége. De be kell, hogy lássam, hogy van jelentősége, de nem úgy, ahogy én gondoltam. De annyiban van jelentősége, amit mondok, mert sok beszédnek sok az alja, hogy négy szemközti beszélgetésekben, amiről ön tudja, hogy nekem azért van osztályrészem, és nem azért, mert utólag elmondhatom, hogy én ennek meg annak a bizalmát bírom, hanem még tényleg ennyire foglalkoztat, azért Képesek ugyanezek az emberek humlok egyenest ellenkezőjét mondani, és gyakorlatilag azt akarják velem megértetni, hogy ez a politika. És azt kell, hogy rájöljek, hogy, hogy igen, és hát valahogy a szép érzékemmel vívok, de hát ezt lehet azt mondani hogy fiala magán. É, igen. Értem, ilyen az élet más területén is előfordul. Ja. Vannak olyan emberek, akik. Vannak ilyen helyzetkonform emberek, hogy fogalmazom, beszélnek, éppen annak tetsző véleményt mondanak. Másokról is, Meg mindenről. De hát, ja, igen, de hát ilyen az ember, igen. Ön amikor elkezdte, tudta, hogy erre alkalmas lesz? Mire? Hát ar arra, ami, ami a ringben van. Hát, ez egy kicsit ilyen parazvácsi és a repülő esete, tehát ez a, ugye ezt gondoltam, ezt, gondoltam, ezt már nem gondoltam. Tehát ez, ez nem lehet, az ember sohasem teljesen felkészült minden helyzetre, amit az élet produkál, különösen nem a politika világában, ami eszenciálisan az élet. Tehát az olyan sűrítettel jönnek ki személyiség. Menny mennyiben sűrítettebb, mint egyébként a nem, nem politikai szféra? Tehát, hogy... Hát ó, szerintem abból adódóan, hogy intenzívebb a, az emberi kapcsolatrendszer ebben a Szakmában fogalmazunk így. Tehát a két villamosmérnök, ha együtt dolgozik, nem kell, hogy a személyiségük minden titkát feltárják egymás előtt. Tudnak úgy együtt dolgozni, hogy kiváló villamosmérnökök, és egyébként meg az egyik mondjuk egy vérszomjas, nem tudom, szadista, a másik pedig egy bélyeggyűjtő. A politikában ez kiderül a személyiségjegyek azért kiderülnek, mert, mert az ember a teljes személyiségét viszi be a, a politikában. Még akkor is, hogyha valamilyen szerepet játszik, hiszen, hiszen kilógaló. Minden, nagyjából mindenkinek van, egy, van képe a politikusokról, hogy az milyen személyiség lehet, és szerintem ez a kép ez ilyen 70-80 ban feddi is a valóságot. Nem lehet, tehát egy választási kampányban, meg egyetlen a politikában lehet alakoskodni, de akkor is akkor is látszik, hogy milyen az ember valódi személyisége. Annyi egyrészt intenzív a, a kapcsolatrendszer, az az összezártság, vagy az, a, másrészt ez a, az az interakciós hálózat, másrészt pedig a konfliktusok. Jól csak eszembe a... itt a Vermer, aki ugye mondta, hogy gyakorlatilag ugye ez ugyanolyan, mint a mosóper eladása, mm. de ez mégse olyan, mint a mosóper eladás. Nem, persze. Ő Mert... sem azt mondta, szegény, megboldogult Vermer adrás. Ez egy kicsit olyan, mint az Orbán viccó vágnak állandóan, hogy, hogy 1999 vagy ben vagy 2000-ben azt mondta, hogy az EU-n kívül is van élet. Azt sem így mondta. De vannak a politikában ilyen mondások, amik így lecsupaszodnak és így maradnak. A vermerendás igen, tehát nem, nem, nem tett egyenlőséget a mosópor eladás és a, és a politika között. Azt mondta, hogy a politikai kampányokban van egy olyan rész, amit láthatunk is, ami gyakorlatilag egy termékeladási uh, tevékenység. De hát, Igen, e de e Oké, okay, köszönöm a kigazítást, de ezzel együtt nem volt igaza, hiszen maga a reklámetika például ugye naponta tapasztalhatjuk, hogyha a Coca-Cola leszólja a pepsi t vagy a Pepsi-Cola leszólja a Coca-Colát, önök termékmegjelentést hallottak, akkor eltiltják őket ettől a viselkedéstől, mert hogy saját magukat nem a másik. Tehát meg kell találni azt a módját az összehasonlításnak, ami a reklámetikába belefér, ebben nem vesznék el, mert csak a tényről tudok, de a részleteket nem feltétlenül. A politikában ilyen nincs. Igen, ebben igaza van. Most mondhatnék erről, hogy de nem, de ebben alapvetően igaza van. Ez szerintem ö, döntően etikai kérdés kellene, hogy legyen a politikában. Tehát ez jogszabályokkal azért nem lehet ti ki kényszeríteni, mert maguk a jogalkotók vitatkoznak így egymásról. De Jó, csak ha erről ne. beszélgetünk, ez akkor ne. nem egy jutunk el értem. oda, hogy ahogy ön azt mondta, hogy nem értelmiségi, valójában egy politikus etikus lehet, mert hogyha etikus alkalmat nem. van a ezt Nem, ezt nem gondolom. Nem? Ezt nem gondolom. Nem, ezt nem gondolom. A, az értelmiségi más szerintem... Értettem, csak azt kérdezem, hogy Egyébként másféleképpen gondolunk el az etikára akkor, amikor ön azt mondja, hogy lehet, hogy -e van etikus politikus, én pedig azt mondom, hogy egy ilyen kampány során mindenkit vagy a zömét tekintetben is tudom lesen kapni, miközben nem gyakorol önkritikát. Szerintem van etikus politikus, és az etika nagyon fontos a politikában, pontosan úgy, mint bármely más. Ugye, Amerika, ugye ott volt akkor. ez a konkrét példával az etikus hackerrel, aki ugye Magyarországon, aki valamire fel akarta hívni a figyelmet, de maga a cég Elbukor. elintézte, I Igen. elintézte, Igen. hogy elítéljék, mert hogy egyébként ő a saját területén miközben lehetséges, hogy etikus hekkernek találta a, a saját hibájára való figyelemfelhívást, nagyon rosszul élte meg. Igen, de mivel nem ismerem ennek az ügynek minden részét, Aki okay, csak az etikus politikust akartam. Még, értem, csak szerintem egy etikus politikus fontos, de Pontosan úgy, tehát a, a politika, politikában fontos az etika, de ugyanúgy, mint más szakmában, vannak olyan emberek, akik fittyethánynak az etikára, a politikában, Mindegy, akkor térjünk vissza, a villamosmérnek között is van olyan, ahol szintén fontos, a szakmai etika, de van olyan, aki áskálódik, fur, nem tudom én, tehát etikátlanul viselkedik. Ugyanúgy a politikában is vannak ilyenek, de ez nem jelenti azt, hogy a politikában nem lenne helye az etikán, hogy nincs helye az etikának van, és vannak is etikus politikusok. Az etikus? És a, bocsánat, még abban, elnézett, még abban is lehet párhuzamot vonni, hogy azt szokták mondani, hogy aki gátlástalanul karrierista, az jobban érvényesül. Ugye megy munkahelyen, aki fúrja a többieket, elárulja és átvágja őket, nem tudom. Ugyanígy lehet mondani a politikában is, hogy úgy tűnik, hogy aki nem etikusan viselkedik, az az jobban érvényesül, de az élet azért mindig azt mutatja, hogy ezek azért megbosszulják magukat általában. Ezek a jellem. Igen, hát eb ebben de... nem fogok tudni ne vitatkozni, mert maga a szervezet képes a legkülönbözőbb módon reagálni. Egy váratlan fordulattal, de mégsem annyira váratlan, hadd kérdezzem meg, hogy amikor az ember átcsap egy másik minőségbe, akkor mind múlik az, hogy az ember pofonvágja a másikat, vagy sem. Tehát, az mind múlik, professzor úr, hogy eh, mi az ön rangja, mert azt hiszem most előléptettem? A hadseregben? Nem, önt. Nem, prof, nem professzor A hadseregben honvéd, az egyetemen docens. Docens úr, bár a professzor jobban hangzik, hogy, meg hát mindenki rektor úr. Tehát itt van ez a szaudarábiai helyzet, amely, amely hát azért egészen képtelen. Tehát hogy létezik az, hogy ebből nincs háború? tehát min múlik az, hogy valamiből Há, háború lesz, vagy valamiből nem tehát én azt gondolom tehát, de nem akarok hasonlatokat tehát annyiszor szóltal, szólok le másokat, hogy van egy konkrét példás mindjárt egy hasonlathoz fordulnak, mert jobban akarják láttatni um, ugye két eset van vagy bekövetkezett ez és akkor az példanélkül áll vagy provokáció mert valójában olyan, mint kassa bombázása saját maguk csinálták, ez a két eset lehetséges Egyelőre a másodikra nincs bizonyíték, állítólag az elsőre van. Igen, tehát egy sajtótájékoztató keretében Igen. Ugye mutat, bemutatta a vagy... Igen. Ez nagyon nehéz, főleg azért, mert a magyar politikus nem nagyon hála jó, hanem nagyon kerül olyan helyzetbe, hogy háború vagy béke kérdésében nekik kellene kimondani az utolsó szót. Tehát szerintem mi nem is vagyunk erre kondicionálva, hogy, hogy ezt mérlegeljük, és az utolsó ilyen élményünk a rendszer Meggyilkolása kapcsán volt. Nem tudom megmondani. Tehát valószínűleg ilyenkor, ilyenkor mindent mérlegelnek, hogy. Az tudja egyébként, hogy Szarajevóban van olyan séta, idegenforgalmi sét, a fizetni rá, hogy Ferenc Ferdinánd utolsó napja. Igen, igen. <gül> Oké, <Okay, rendben> van. <gül> Menjünk igen. Ami nagyon tanulságos, tehát. Nem vettem a... részt rajta, csak kicsit hajmeresztőnek tűnt, Én... de. Ja, mondhatjuk, hogy hajmad igen, de egyben érdekes is, ugye ott az egy egy logisztikai és protokoll volt, ami megelőzte a, magát a, a, a gyilkosságot. De nem akarom félrevinni a dolgot, és a protokollosokat tenni az egész első világon. De szerintem ilyenkor nyilván egy döntéshozónak az mindig mérlegelnie kell a, a számba vehető következményeket, ami nyilván nem, nem fedi le, tehát nem ismerik az összes következménk, ami ilyenkor bekövetkezhet. Tehát e, szerintem ma már nagyon-nagyon óvatosan -nagyon e, közelítenek meg egy ilyen kérdést, hogy mikor, mikor kezdjenek egy háború, vagy mikor ne. Egyrészt azért, mert olyan károkkal járhat, akár beleért be a, a, a, a publicization károkat is, tehát a, a világban az adott ország imázsára vonatkozó károkat. Másrészt pedig annyi, annyi más alternatív e, konfliktus kezelési, eszköz áll már rendelkezésre, a, itt is megjelenő dróntámadástól kezdve, a célzott légi csapáson keresztül a gazdasági bolykottig, amik gyakorlatilag a régen csak háborúval volt intézhető egy ilyen konfliktus, ma már sokkal szélesebb a skálája ennek az elintézésének. tehát szerintem sokkal ritkábban választanak ma háborút, amikor egy ilyen helyzet előáll, mint tették azt akár százakat Ugye amikor beszélgettünk arról, hogy mi volt, volna önt arra, hogy valami hasonló, vagy nem valami, ha nem, azt a portfóliót kapja, mint amilyen most Rócsányi László pályázik, akkor abban ugye benne volt a nyelvtudás, és a nyelvtudás pedig egyenesen visszavezet engem Jugoszláviához, ahol én augusztus utolsó hetében voltam, tudom, nem Jugoszláviának hívják, de most ezt a, szó, tehát a, a azon a területen, Bosnia-Hercegovina, Horvátország. E, azt kérdezem öntől, több kérdés is van. Egyrésztről, min múlik az, hogy mit tekint Európa Európának a tekintetben, hogy az Unióba veszi a polgárait? Hát egy örök kérdés, és egy örök vitatéma, hogy hol hol húzódnak Európa határa? De ez és az politikai gazdaság, ez milyen? Tehát itt valójában... Én alapvetően azt mondanám, hogy ez politikai. Ez végül is politikai kérdés. Tehát van mindenféle más ért, kulturális, földrajzi, gazdasági, nem tudom micsoda, de döntő részben azért ez egy politikai ért, hogy mit tekintenek, uh, mit tekintenek Európának. És az Európai Unió és Európa mennyiben fedi le uh, egymást. És hol van ebben a konszenzus? Meddig Jelen pillanatban Európa? szerintem sem. nagyjából konszenzus van szerintem e, abban, amit nem kell cselekedni, abban, hogy a Balkánig terjed Európa, és szerintem Ukrajnát, Fehér Oroszországot már... Oké, okay, de a e, Balkán nem... az Horvátországnál véget ér, nem, és Mocedónia nem tartozik Szerbia... be, de Szerbia például igen, tehát hogy, hogy mi a helyzet Szerbiával? Igen, szerintem én, én úgy tapasztalom a beszélgetésekből, mondom, amíg nem kell cselekedni, tehát amíg a bővítés, ténylegesen megvalósítom, a bővítés nem kerül szóba, addig Szerbia, Albánia, Makedónia, Európához tartozó. Ugye én akkor, hogy az én területemmel... Hol húzódik a egy... különbség? Tehát hol húzódik az a különbség, hogy asztalnál, e, izé, vagy kocsmában beszélgetve igen, e, papíron aláírva nem. Hát a, a különbség ott húzódik, hogy ha arra kerülne sor, hogy most, holnap föl kellene venni talán még nem is annyira Szerbiát. Szerbiával kapcsolatban, és Szerbiával és Montenegróval kapcsolatban szerintem valamennyire még koncentrus közeli állapotban hozható nyilván nehéz munkával, az Európai Unió. De Albánia is, és Makedónia, vagy hivatalos neve egy Észak-Makedónia, Tekintetében ezt ma, ma nem érzem reálisnak. Hogy, hogy miért pont, ez szerintem ennek vannak gazdasági és politikai okai is. A, a fő, a bővítés iránt legfőbb, ö, vagy legnagyobb fenntartással ö, viseltetők, Hollandia, Franciaország, az északi, észak-európai országok, Szerintem úgy vannak vele, hogy ők megelégelték azt, hogy finanszírozzanak uh, gyengén fejlett országokat. Fogalmazunk így, durlában fogalmazva, ők azt mondják, hogy ők megelégelték azt, hogy. Uh, az ő adófizetőik pénzét egy olyan országnak adják, ahol az adott ország politikai elitje azt eltüntetik. A bővítési biztos így aztán egyfajta külpolitikus lesz, miközben arra egyébként van más pozíció is, mondván, hogy a tevékenysége nem a bővítéssel, hanem ennek a különbségnek egyfajta megszüntetésével kapcsolatos? Igen. Hozzátéve, hogy miközben Jean-Claude Juncker 14 nyarán bejelentette, hogy az elkövetkező öt évben, tehát most 19-ig semmiképpen nem lesz bővítés, addig út a fonda leyen ilyet nem tetsz, tehát elvileg megvan a lehetősége annak, hogy Trójcságyi hivatali idejében megvalósuljon egy bővítési hullám, véletlenül Szerbia és Montenegró esetében, ami, ami egy óriási diadal lenne a magyar külpolitikának is, magának személyesen Trójcságyi Lászlónak is, és az Európai Unióban is egy nagyon nehéz ügy lenne, ezt keresztül ez nyilván ez ezért is lenne ez diadal. Igen, hát ugye ennek a legszerte vonalai vannak. Azt árulja el, hogy amiről ír a sajtó, hogy az összes lendű biztosnak, így aztán valószínűleg az önnel is bekövetkezett, a pénzügyeit vizsgálják, és e tekintetben vannak, ki már fennakadt, vagy nem akadt fenn, hiszen még nem volt meghallgatás, de különböző aggályok jelentkeztek, az, az hogyan van, mert az egyfajta ilyen pénzügyi átvilágítás, abban mi fér bele, és mi nem. Hát kell, gyakorlatilag egy vagyonnyilatkozatot kell csinálni. Ugye ő pont az azt mondta a... korábban, hogy ez egy sokkal e, kevésbé részletes e, valami, e, mint itthon, most pedig úgy tűnik, hogy lehet, hogy kevésbé részletes, mégis fel lehet akadni rajta. Igen. Hát meg a... Igen. úgy, hogy biztos jelöltek, sokkal jobb anyagi kondíciókkal rendelkeznek, mint, mint itt van általában a, a politikusok. A... De hol válik ez kifogásolhatóval? Hát a gazdasági érdekeltségeknél, a mostaniakban nem beszélve mondjuk az én bizottságom esetében, a spanyol biztos Arias például, akit annak idején 14-ben környezetvédelmi és energiapolitikára, bocsánat, energiapolitikára és klimaváltozásra jelöltek, ő neki komoly, komoly részesedései voltak olaj cégekben, energiacégekben, és... Például ilyen részvények, gazdasági társaságokban érdekeltségek, tulajdonok, fú, lobby, lobby kapcsolatok és a többi, tehát ezek azok, amit, amit ilyenkor számítanak. Folyamatosan szó esik arról, hogy hogyan lesz majd a következő periódusban az uniónak a költségvetése, és ki hogyan akar ehhez hozzájárulni, hogy akarja csökkenteni a részvételét, miközben Anglia kiválása kapcsán arról van szó, hogy önmagában Anglia kiválásával mennyi kora összekerül ki. Nem állítanám, hogy én ebből önnél le tudnék vizsgázni. Ennek a költségvetésnek elvileg gyakorlatilag mikora kéne meglennie? Hú, hát optimális esetben már meg kellett volna. Igen, én is erre emlékeztem, de nem mert Mi a... az... Azért kezdtük el olyan korán tervezni a következő hét éves költségvetést, mert, mert pontosan tudtuk, hogy a, az európai parlamenti választások miatt lesz egy fél éves luk, amiben most benne vagyunk. És ezért a, a, a, azt szerettük volna, hogy előbb fogadja már el. Ugye ezt a tanácsnak, tehát a tagállamoknak és az európai parlament is el kell fogadnia. Hát ez már és... következő lesz valószínűleg. Hát igen, igen. Ezt a tagállamok annak idején, hogy egy-két tagállam fogalmazunk így, hogy megakadályozta, és most kezdődnek majd ősszel a tárgyalások, de ezt már a következő bizottság fogja tenni. Veszélye... A... Igen? igen? Így nagy a veszélye annak, hogy olyan csúszás lesz, hogy 2021-es év, tehát az első éve a következő 7 éves költségvetésnek üres év lesz, vagyis nem tudnak megnyílni az uniós programok, de ez így volt 2014-ben is, tehát az előző 7 éves költségvetésnél is így volt. És csak a következő évben, de az, hogy hogyan alakul a költségvetés, az azokkal kapcsolatos híreket egy érdeklődő, de az Unió mindennapjaiban nem járatos ember, azt hogyan lássa? Mert ugye abban azt lehet ö, tapasztalni, hogy abban folyamatosan olyan változtatásokat akarnak létrehozni, amely változtatások megint csak ugye a gazdagabb országoknak az ö, iniciatívája alapján, ö, a legkülönböző feltételekhez kötve, egy nem macedóniai gazdaságra emlékeztető, de Magyarországot csak érintő kérdés lenne, abból adódóan, hogy csökkennének ö, a támogatások persze annak a létező szerkezetével. Ez az eredeti tervezetben is, tehát a, a, a nagy való, amit ma tudunk a következő 7 éves költségvetésről, az nagy valószínűséggel nem fog változni. Ha, ha azok változnának, azok az adatok, akkor gyakorlatilag teljesen előről kellene kezdeni a tervezést. Ez azt jelenti. De Magyarország hogy... abban sem volt elégedett, tudom Igen, ezt akarom mondani. Ez azt jelenti, hogy ez a közép-európai és kelet-európai országok számára, forráscsökkenést jelent olyan értelemben, hogy amit eddig többé-kevésbé automatikusan kapott fejlesztésre, azt most már így automatikusan nem kapná meg, és éppen ezért félnek a éppen európai és kelet európai országok, hogy valójában ez a tervezet arra irányul, hogy a déle-európaiak javára csoportosítsanak át pénzeket. Ez azt is jelenti, hogy a mezőgazdasági politikában szintén kevésbé automatikus. De ez önmagában mely, mennyire annak a rendszernek a része, amiről az ember állandóan hall, hogy ebben a közös megegyezés szükségeltetik, illetve mennyiben egy másik rendszernek a része? Ez ennek a része. Ennek a része. De ez a közös megegyezés annak ellenére hogy mindig óriási viták szoktak lenni, valahogy mégis mindig létrejön. Tehát most is az a helyzet, hogy van egy tervezet, ennek a főszámai ismertek, vannak tagállamok, amelyek azt mondják, hogy Azért nem fogadják el, mert általában kisebbnek kell lenni a költségvetésnek, mint például Ausztria. Uh -huh. Vannak tagállamok, amelyek azt mondják, hogy azért nem fogadják el, mert túl keveset uh -huh. kapnak, mint például Magyarország. Uh -huh. És a tárgyalások során valahogyan születnek olyan alkuk, aminek következtében eddig még mindig minden tagállam végül jó volt. És én azt feltételezem, hogy ez most is létre fog jönni? Ez valószínűleg igen, megint egy ilyen. Ezek szoktak szóval egy ilyen éjszakában nyúló, rendkívül romantikus ülések lenni, amiután feltűnt a levetett nyakkendővel kijönnek a politikusok és mindenki, és közül hogy győztünk. És Oké, de ezeknek a részleteit a nép sose fogja megtudni? A tárgyalásoknak igen, vagy az eredményét? Igen. Ég. Az eredményét igen, de a tárgyalásokat no, A tárgyalásoknak, hát a szakirodalmat olvasnak, akkor ez meg lehet tudni, csak ezt lehet, hogy lehetetlen elvállás emberektől. Nem olyan érdekes, ugyanis ezek általában technikai, uh, technikai részletek, hogy ki miben engedés és ki mit kap cserében. Volt olyan, ha sikeresen tárgyalnak, uh, akkor, akkor Magyarország esetében is volt már ilyen, Lengyelország esetében is volt már ilyen, hogy többet forrásokat tudnak a tárgyalások során felül, több pénzt tudnak terezni végül a tárgyalások során, mert minden államnak vannak kedvenc programjai, vannak olyanok, amiből inkább tud engedni, vannak olyan feltételek, ugye nálunk, ami, ami szintén egy ilyen vitatott feltétele, ez a bizonyos jogállam, jogállamisági feltétel, amit nagyon komolyan akarnak most egyes tagállamok, hogy kössék a a költség, az uniós Júd, Ez ügyben Varga Judi teljesen felzárkozott a mi kettünk beszélgetéséhez, legfeljebb az a mentsége, hogy sokkal fiatalabb, mint én, és önnél is fiatalabb, mert ugye arról beszélt, hogy maga a jogállamiság az mennyire gumi fogalom, és hát emlékezzen vissza a sőről, hogy mi erről mennyit beszéget. Ez is van, én ez így van. A kollégiumi vitás során is számtalanszor elmondtam, és sikeresen is mondtam el meg hogy mondjam, mert mert jól sikerült így például egyes országok pozícióit védeni. Jó, csak igen. én egy dolgot szeretnék ezügyben mondani, aztán a végén rátérünk az ön kedvenc témájára, az Erasmusra, mert ahogy ott tapasztaltam, ott uh, nagy sikert ért el, függetlenül, hogy ekkor a visszhangot uh, kapott Magyarországon, hogy én azt gondolom, hogy a jogállamiságot én most oda kötném, mint a, ami az etika, ha érti, amire gondolok. És ugye... Hmm. Tehát, hogy, hogy, tehát ugye csak, most, most, é, most, csak az, tehát van a navracsis etikája, van a fiala etikája, é, a jogállamiság az meg Magyarország. Tehát ott, ott, ott ugye egy nagyobb közösségről beszélünk, nem a népről beszélünk, hanem nyilvánvalóan egy uralkodó pártnak a, az etikájáról, az mennyiségében más, mint a navracsis etikája, de minőségében ugyanazok a fogalmak. Na most, ahogy a ahogy és a, a, a fiala etikája kapcsán is van egyfajta vita, mérsékelt elánnal, ugyanúgy a jogállamiság kapcsán is van egy olyan helyzet, amiben ez gyakorlatilag örök téma, de mégis a forpontról szépen megy lefelé, mert egész egyszerűen egy olyan ketrecharc jön létre a jogállamiság kapcsán, amit az ember egyébként jogállamiság kapcsán nem tud elképzelni. Azért is használom a ketrecharc fogalmat, és, és kikerül abból a szférából, ahol azt az ember egyébként e, e, józanul tudná megítélni, és átkerül abba a szférám, amiről ön beszél, hogy bemennek emberek, és aztán felgyűrt ingújjal kijönnek, és megegyeznek jogállamiság kapcsán úgy, ahogy egyébként nem feltűrt ingújjal bemenvén a, a teremben nem tudtak megegyezni, és az ember nem egészen érte, hogy mi történik. Lehet, hogy erről is el kéne olvasni a szakirodalmat, de nem tudom, hogy van-e ilyen szakirodalom. Nem, mert teljesen egyetértek. A jogállamiság egyik alapvető probléma. Az etikával, az etikával kapcsolatban mindenkinek van egy, van egy képzete, ami 20%-ban emberenként eltér, hogy ki mit tartott, etikusnak. De 80%-ban azért nagyjából ugyanazt gondoljuk, hogy mi etikus és mi nem. A jogállamiságnál a probléma éppen az, hogy, hogy szerintem radikális, tehát teljesen más, adott esetben hasonló intézményi felállás mellett is teljesen más egy svéd és egy olasz demokrácia. És az a problémám nekem, hogy amikor jogállamiságot emlegetnek uniós politikusok, akkor valójában demokrácia általuk kedvelt minőségéről beszélnek. Tehát egy, egy holland politikus úgy képzeli el, hogy olyannak kell lennie Európa szerte mindenhol a demokráciának, amilyen Hollandiában. Ami Magyarországról nézve, mi pontosan tudjuk, hogy azért ez egy speciális eset, a testenként nem húzzák be a függönyt, ugye, meg egyéb ilyen mindenféleket tudunk, ami számunkra kulturális kuriózum, egy holland számára viszont a világmerteműszeresebb dolog. Tehát kicsit olyan, hogy egyrészt egy más kategóriát használnak, tehát ők, ők valójában nem a, jogáll nem a jogállamiságról beszélnek, hanem a jogállamiság ilyen értelemben az jogszabályok által hozott rendelkezések összessége, és a, a joguralmát hivatott tudja biztosítani. Azért ma Európában, az Európai Unióban nincsen olyan, bármilyen változatosak is az egyes demokratikus berendezkedések, de nincsen olyan ország, ahol a joguralma ne érvényesül. Nincsen. Üh, viszont ők nem is erről beszélnek, hanem ők valójában az, mondom, az általuk kedvelt, demokrácia modern beszélnek, hogy ez milyen jó, és ehhez képest milyen eltérések vannak más országokban. És ez sokkal képlékenyebbé teszi, sokkal szubjektívebbé teszi számomra a dolgot, akár még az etikáról szóló vitánál is. Nekem ez a Ez tettem. mennyire van komolyan komolyabbében? mert a példa azt mutatja, hogy felvetés szintjén komolyan van véve, Igen. végrehajtás szintjén nincs komolyan véve, ha Ez pedig ugye, oly, ugye azt szokták mondani, hogy minden jogszabály annyit ér, mint amennyit Igen. ki tud követelni belőle a szankció, így a jogállamisággal e, kapcsolatos vita mérhetetlenül tud az én szememben relativizálódni, miközben elvileg nem relativizálódhatna. Így van. Egy kicsit olyan, mint az üdüléshez való jog volt a szociális alkotmányban. Tehát, hogy Ugye mindenki mondta, hogy de nekem jogom van az üdülés, és az van az alkotmányban, és azért, hogy igen, valóban alkotmány is jog, csak éppen senki nem tudta kikényszeríteni. Egy kicsit ilyen most a, a, a jogállom... Ez, is ez elég profán, de oké, okay. ebben van. Hát annyiban, hogy üres, tehát ilyen értelműen üres jogszabály, kikényszer... nincsen, nincsen meghatározva, és kikényszeríthetetlen uh, tartalmú. Tehát így üres ilyen értelemben. Gondolkodom, de most a a raktam. Magyarországon van? Ott megy el egy ilyen VV autó? Igen. Igen. Nagy többséggel 614 szavazattal, 69 szavazat és 10 tartózkodás mellett úgy döntött az Európai Parlament, hogy 100 millió euróval, kb. 33,3 millió forinttal emelik az Unió két kiemelt programjának támogatását. A Horizon 2020 kutatási program továbbá 80 millió, az Erasmus plus diákcsere program pedig további 20 millió euróval gazdálkodhat. Az Erasmus az EU egyik legsikeresebb programja, stb. stb. Ez az ön, ön dicsősége? Vagy az ön öröme? A kettő, hát fogalmazunk az... úgy, hogy az Európai Parlamenti Képviselő bölcsessége. Persze az én örömöm. Hát ezeket a programokat már én nem fogom ugye látni. Tehát De ön ki? Igen, igen, ezek, ezek most indulnak el. Horizon 2020-ban is vannak érdekeltségeim egyébként, tehát az is dupla öröm tulajdonképpen. Üm, igen, ez egy nehéz kapcsolatrendszer volt, ami az Európai Parlament kezdődött ugye 5 évvel ezelőtt, de mára már most az utolsó találkozókon a képviselők is elmondták, hogy teljesen harmonikus és, és jó, mondjuk kölcsönösen termékeny kapcsolat és fejlődött, úgyhogy én ezért nagyon boldog vagyok, igen végül is az ön idején múlik, nekem van időm, de árulja már el, hogy most éppen Nagy-Britanniával mi a helyzet, mert most megint úgy tűnik, mintha letennének valamit az asztalra, akkor az Unió hajlandó lenne arról tárgyalni, de én ezt már nem bírom követni. Hát szerintem a se nagyon, meg a medvét, de az Unió igen. igen. Hát az Unió is úgy van vele, hogy hogy lássuk a medvét, a a, a megolda, a de én azt jól is, érzékelem, megolda. hogy még se akarja se az Unió, se Anglia október 31-ét? Hű, hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye maga Boris Johnson mondta azt, hogy ő, ő inkább elpusztul, de 31-én akkor is nagy nagybét. Jó, de közben mégis tárgyal valamiről, amiről elvileg tudnia kéne, hogy már nincs mit tárgyalni, szóval... Szerintem nincs ember, aki ma ezt meg tudná mondani. Talán még maga Boris Johnson sem én feltételezem, nem tudom, őszintén nem tudom. Nem tudom, hogy mi lesz, ami. De lehetséges, a... hogy Skócia fogja magát és önállósul. Hát a, a skót politikusok azt mondják, hogy ha megvalósul a beszéd, akkor utána ők ismét kiírják. a. De fületes, a legfelsőbb bíróság, bíróság szintén másféleképpen működik a döntéseit illetően. A brit legfelsőbb bíróság? A skót. A skót. Hát De mire gondol, nem tudom most? A, arra, hogy a Boris johnson a parlament eszeszügyető... Igen. Igen. Igen, hát e, itt a legnagyobb veszély szerintem a brit politika szempontjából az, hogy a, a brit kiválás egy dezintegrációs folyamatba át. De azt Tehát, folyamatosan ott... nézik, hogy ez ne következzen be? Lehet ezt nézni? Hát nézni, nézni lehet, de a politikában azért nagyon... ez egy kicsit ilyen repül a nehéz között, hogy hol áll meg szindróma. Tehát a politikában ugye nem mindig, nem csak szándékolt következmények vannak, mivel emberekről van szó, és nagyon nehéz kalkulálni a nem szándékolt következményekkel. Ön, mint potenciális angola abban az értelműben, hogy nagy érdeklődés mutat iránta az, hogy a Brexit bekövetkezik, és ezzel párhuzamosan ez a szétesés is bekövetkezhet e, azok közül. tehát hogy ezek, tehát, hogy Melyik a nagyon megrázkódtatás, miközben egyik a másik fügvénye. Az utóbbi sokkal nagyobb. A szétesés? Tehát az Egyesült Királyság esetleges szétesés, és Skócia függetlensége... Szerintem sokkal, sokkal nagyobb megrázkódtatás van. A brit közvéleméről beszélünk, ugye? Igen. Tehát a, igen. a britek számára, hogy hogyne? hogyne, hát ez, szerintem az egy nagyon-nagyon komoly válságot idézve elő. Köszönöm szépen, jövő hét? Ö, igen, azt hiszem, hány az ugye? A 27 igen, igen, vagyok. 27 huszonhetedik. Köszönöm. Adalbert, van Adalbert nevez ismerős? Nincs de addig keresek valamit. Jó, ha vannak. Majd nekem is mondjam, meg is felköszöntöm. Viszontlátásra. <gül> viszont Navras és Tibort hallották, megpróbálom 9 órára száműzni a 8 órás híreket. 06 148 és 06 egy 77 van 24 perc bármire. Tehát hadd ne kelljen nekem most bármiről beszélnem, viszont bármiről beszélek, amit önök hoznak. nulla és oda menjen a karácsony egy olyan eseményre, ahol ott lesz a tarlós. Mondja neki azt szerényen, hogy ha már nem lehetett erről a vitáról megegyezni, akkor most pár szóban pár dolgot próbáljanak megbeszélni, ha a polgármesterfő nem siet nagyon ide vagy oda, és ha megafont tart a karácsony elé, akkor a karácsony Türelmesen hallgat, és nem tolja el a megafont, hanem azt mondja, hogy akkor most van -e erre mód vagy sem. Vagy bármi más? 06148909999 és 0636771161. Ma a 2019. szeptember 20-a péntek van, és 9 perc elvolott reggel, 8 óra, verőfény, de nem nagy meleg. Minden nap kísérleti műsor, kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És természetesen bármi jöhet, ami nem politika. A szószatos értelmében bármi jöhet. Valamit elmesélek Önöknek, de megállok a határon. A MÁV lemondott műszaki vezérigazgató helyett esett Törzs Kejfei Ancsi hallgató, és tegnap együtt ebédeltünk. Nos, ezek után nagyon furcsa volt meghallgatni Lopper Dánielt a hírtelevízióban, és elolvasni mindazt, amit a vezérigazgató úr mondott az inforádióban. Arról, hogy én személyekkel kapcsolatot tartok, most legyen elég ennyi, de gondoltam, hogy azért határig elmegyek, lesre nem futok. 0614890999 és 063677161, csak beszéltem valamit, hogy egyebek közben mivel fájdítom a fejem. Most nincsenek kihagyások? Három rövidet szeretnék mondani. Az első az, hogy nincsenek kihagyások. Mai napig semmi nem volt, tehát teljesen rendben az dolog. A második, hogy volt a két kéthetes évfordulója annak, ami kapcsolatos az ATV-ben, hogy eltűnt az ATV tartva az az ominózus interjút, és képzeld el, hogy küldtem két e-mailt már az ATV-nek a telefonásokon kívül, egyikre se kaptam választ, úgy kéten jött teljesen véletlenül egy valami belső egysoros levél, amit egymásnak küldözgettek, de nem tudom, még kaptam meg. Arról azonban, hogy kedves Artúr, lehet tudni erről valamit, hogy miért nincs itt az ominózus videó a honlapon, szeptember te 5-tartó Szia a köszi Judit. Ezt nem nekem küldték, ezt valakiban Arthusnak küldték teljesen, de azt véletlenül én megkaptam. nem Nem ismerek Arthut, igen? Jó, jó, nem tudod, nem tudom Hogy mondom, nekem nem választottak két, két e-mail után egy válasz csak az, Ugye hogy nem voltak túl udvariasak, de trágáltságmentesek voltak az e-mailjeim, semmi válasz nekem nem jött. A harmadik pedig, hogy Hol van Kálmán Olga? De mit tudsz erről? Arról volt szó, hogy szeptember elejétől hogy bekapcsolódik a karácsony. Épp, épp, épp, éppen a karácsony most mondta, hogy vasárnapot lesz a hajón, te ja, vasárnap. kiraktak egy videót is, amiben már beszélgettek. Uh -huh. Jó, csak hát kérdezem már azért. Neked kérdezem. egyébként hiányzik a Kálmán olda? Nem, hát de meg... hát, ez egy hát akkor meg foglalkozunk komoly dolgokkal, jó? Igen, a válasz, igen, mindjárt írok neked. 061-48-90-9999, ezt nem kérem. Én nagyon nem bánom, hogy akkor, amikor a Kálmán olgával zajlottak ezek az események, akkor én nem voltam mikrofon közelben. És most nem fogok rossz májuskodni. Ami egyébként nem is rossz májuskodást nem. Null 0, 1, 06148909999... és 0, 7, 7, Jó reggat! Jó igen, tegnap aztán nem tudtam meg, hogy mi volt a Névstudionban, de... Ez nekem este eszembe jutott. Este de, de, ne, de, de nem ezért de, de, de, de, de, de, de azt akartam mondani, hogy este eszembe jutott, <gül> és a Fábrinak megmond meg, hogy a régi haja jobb volt. <gül> Kevés van neki, na. No. Jó rendben van, csak a régi... Viszont, viszont, viszont vasárjóval szerintem fantasztikus volt. Ki volt? Én ilyen nővel. Hát a Sörzselyi Kapícsónak a főszereptő a fábiba. Nem láttam az egészet, csak az elejét. Az, na, ha, ha van 21 évben olyan riport, amit érdemes, ez az volt. Jó. Élőben meg főleg. Jó. Sajnos nem minden kerülhet a tagásba. De nem azért telefonáltam, hanem mert, hogy, hogy, hogy, hogy akivel tegnap ebédeltél. Hát a kérdésben csak minden, ami azt mondott, tudni kell, hogy érdemes. Hát ha már lemondott őt, nem lehet megszólaltatni? Nem akar beszélni adik, hát most azt gondolom, Sose hogy akart ez tényleg, tényleg érdekli. de ez tényleg érdekli az országot, engem, másokat, mert hogy ez érint minket, Ami most ebben neked, ebbe neked igazad van, de de ezzel együtt nekik ilyen kötelezettsége nincs is és... Nincs, nincs ilyen vagy a múltban se volt, tehát ugye nekem volt egy röpke együttműködésem a mávval, nem volt túl dicsőséges, de megpróbáltam, aztán meglehetősen sajátságos körülmények között ért véget, ez egyébként az ő... Pedig ezzel a példánél ez egy nagyon okos hűnak tűnik, csak hát túl a szó végül. Nem szeretnék ebben elvészni, akkor amikor ez ö, ö, ez aktuális volt, akkor mindent elkövettem, utólag pedig nem szeretnék ez ügyben benyegnyilvánulni. Köszönöm. két végét. Ha valaki betelefonálna közülük, akkor viszont akkor, akkor, akkor természetesen igen. Ez már az a fial, aki tudja, hogy Tehát, tudomásul veszi azokat a határokat, amelyek korábban is voltak, de permanensen sértettem őket. Ezt önökre bízom, hogy ez most pozitívum vagy negatívum. beleértve, hogy a nem beszélt a tárlósában való beszélgetéseiről. 1 4 8 9 bármilyen témában. dobja önöket fel a bármilyen téma. 10 percel múlott reggel 4, 1, 8, 9, 10, 11, 12. Halló. Halló. Uh, Palos Lívia vagyok. Azt szeretném mondani. Mondhatom? Persze. Azt szeretném mondani, a Kálmán olgába volt az előbb uh, szó. Interneten azt olvastam, hogy megoperálták, alig tud járni, lehet, hogy most már uh, járóképes. Csak ennyi. Igen, hát én ezt se tartottam szükségesnek elmondani. Nyilvánvaló, hogy mindaz ami Kálmán Olga egészségi állapotával kapcsolatos, abban a legmaximálisabban kívánok neki gyógyulást. Azonban az a merénylet, amit elkövetett saját magával I szemben igen. akkor, amikor igen. elvállalta a demokratikus igen, koalíció igen. főpolgármesteri jelöltségét, arról nem szeretnék beszélni, mert kihagytam ezt a periódust, és ezt a frontot most Érti? Megnyithatnám, elmondom a véleményemet, de nem fogom belelovalni. Jó, én csak, az, csak arra mondtam, hogy idáig hallgatott. Hát talán az a magyarázat, hogy megoperálták, vagy beteg, és nem tudott járni, és nem tudott részt venni. Igen, de attól nyilvánvalóan az interneten lehetett volna aktív. Tehát maradjunk abban, hogy nagyon köszönöm azt a kiegészítést, amit mondod, de hát ez egy személyen flastromnak elég. Jó. Annál többre nem Én azt kívánom Kálmán Olgának, hogy vissza tudjon térni a szakmájába, amit egyébként nagyjából lehetetlennek tartok, de miért ne sikerülhetne? Amikor ez volt Kálmán Olgával, akkor én küldtem Dobrev Klárának egy sms hogy mit válaszolt, azt nem fogom önöknek megmondani, és azt írtam neki, hogy milyen nagy szerencs, hogy velem kapcsolatban nem voltak neki elképzelései. Ha megérjük, október 13-a után igéretének megfelelően megpróbálom bevonni őt a KFJ-encsi hétköznapjaiba. Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt gondoltam felvetni, hogy így, tegnap ugye volt pikonzása, ez beszélgetés, és én nem véltem felfedezni, hogy ez a 168 óra és a klubátóval kapcsolatos, átstruktúrálódást érintették-e a témába. Lehet, hogy nem hallottam az két beszélgetés. Volt pont, pont arról volt hogy ő nem nagyon látja, hogy hogyan van visszatérés a klubrádióba. Azt kérdezem öntől, hogyan tudja egy ilyen beszélgetésbe, ami egyébként 8. kerületi polgármester jelöltként folytatok vele, hogy abba bevonjam a 168 órának és a klubrádiónak az együttműködését. Nehéz. Hát akkor meg, akkor meg, ha előbb megválaszolja a saját maga kérdését, akkor utána hívjon fel, de egyre úgy tűnik, hogy ezt nem tette meg. Indulj el, barátom. De nem, nem indul. Miért is indul? De látják, milyen jól meg tudok eltolkőnökkel beszélgetni? Egy ilyen kihelyezet, egy outsourcing -old felettes én vagyok. Az biztos, őkelyfejancsi, akkor is intellektuális kaland, ha betelefonálnak, és akkor is, ha nem. Nagyjából 220 másodpercük van az akármire. 0614890999 és 063671161, ne felejtsék el, a következő beszélgetés is interaktív lesz. Jö, reggelt kívánok a fiala műsor? Mondjuk azt. Oké, okay. én csak azt szeretném ennek mondani, hogy miért kell mindenki ilyen bunkon beszélnie, felfoghatatlan számomra, majd kinyomja a telefont, nehogy a másik ember válaszolni tudja, ne szóljon így a telefonba, legyen olyan kezdet, jó? És most Mi? viszont én fogom letenni, az előzőnél, az, az ö, szerencsétlen ember, aki próbált önnel beszélni, majd kinyomta, hogy ő... Nyertem. Kellje fel korában. Anya, barátnő és illemtanár felvétel nincs. Ön pedig ezekben a kategóriákban jelentkezett. Szólok majd, ha lesz felvétel. Itt mindenkinek kapja a magáit. I'm by a thousand még egy perc Reggel. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Azt mondtam a karácsonynak, hogy már csak két hét és két nappal hátra, mert valószínűleg én. Én, én, én, én, én, én holnap után már jó, jó, jó lenne e a, a, a tekintetben a, a október 13-a lenne, szóval menjünk vissza oda, ahol abba hagytuk. Ugye mi megbeszéltük a szó hát abban az értelmében, hogy úgy tűnt, hogy csédének nek a felvetése, ő nem óhajtotta ennél hosszabban a nevét adni, ez ugye azzal volt kapcsolatos, csak keresem a papírt, hogy 65 plusz program Ferencvárosban, jelentkezési határidő, ez jelentkezett azt akkor azt megbeszéltük akkor ez jelentkezett egy másik beszélgetésben, és az vetődött fel, hogy akkor ez most kampányfogása vagy sem, illetőleg az a kérdés is felvetődött, hogy az, ami most a 65 plusz programban van, az először lesz-e, vagy sokat szóra függetle attól, hogy a közgyűlés valamikor a nyár folyamán ezt megszavazta. Ja, közben leraktam a bácskait, úgyhogy ez nagyon jó. azért van ez a nagy hallgatás másokat is lerakok. elnézést tehát az a kérdés, ez a 65 plusz program ez most akkor először van vagy sem, mert ugye e ennek lett egy olyan újraolvasata minthogyha ezt nem jól beszéltem volna, meg önnel vagy rosszul emlékeztem volna a múlt pénteki beszélgetés folyamán, amikor egy hallgató vetette ezt föl. gyereget a hallgatók önnek is? Hat, igen a 65 plusz program az elnevezésében és a október elsői idősek világnapjához köthetően először van. De a időskori programunkban, ami a okozója, ugye a több mint 1200 ingyenes időskori program sorozatban, ez csak egy állomás, és olyan állomás, ami a következő években rendeletbe foglaltan mindig be fog következni, hasonlóan a húsvéti idéző sonkapénz, mert így hívtuk a karácsonyi támogatási formák, tehát egy újabb olyan támogatás, ami segíti a időskurvokat, a szépkurvokat, és ez pontosan amiatt van, amit már sokszor elismert az ellenzék is, hogy a helyes és pontos gazdálkodás miatt ezt is kigazdálkodta a Ferencváris önkormányzat, önként vált feladatok sorába belelteti illeszteni. Ugye az a vád a kormánypárttal kapcsolatban, de ez a mindenkori kormánypártra vonatkozik valójában, csak lassan elfeledkezik a nép arról, hogy volt más kormány valaha is, vagy volt más párt is kormányon, hiszen ez most meglehetősen régóta tart, hogy meg lehet-e venni szavazatokat azzal, hogyha az ember különböző anyagi juttatásokhoz juttatja a népet, legyen az állampolgár egy Országgyűlési választásokon, vagy legyen az egy kedvet lakossa az önkormányzati választásokon, tehát hogy valójában miközben az ellenzék sikeresen vagy sikertelenül eh, kifogásolja ezeket az akciókat, amelyeket tudtam ah, például nem kísérlevél, de lehet, hogy kísérlevél eh, az önkor, a, a Ferencvárosi önkormányzatnál, ez lehet -e tudni utólag, hogy befolyásolta-e bármiben is a népet, és aki kapott 10 kiló krumplit, a szavaz arra, Most. akitől kapta. A nép nevében és helyett is kikérném maguknak az ő nevükben, ugyanis ez a mostani 65 pluszos egyszeri támogatás is választható. Nem kötelező, nincs látok máva senkire. Aki ezt igénybe veszi és elfogadja, azért nyilván nem kér senki semmit cserébe, és van lehetőség a nem elfogadásra is. Tehát teljesen értelmetlen lehet egyébként, és kampányba lehet, hogy kötelező is ezt így összefüggésbe hozni, de nem gondolnám a visszajelzésekből, hogy így felmerülne valakinek. Na jó, hát akit meg lehet venni egy virsliér, meg egy sörér, hát annak az a maga története. Nem, nem gondolnám, hogy így az, hogy a nép szemében az ember milyen, arra lehet azt mondani, hogy az embert nem érdekli. Én sose tartoztam ezek közé, sose akartam azt, hogy mindenki elfogadjon és mindenki szeressen, de azért jobban örültem, hogyha pozitív volt a velem kapcsolatos reakció, mint a negatív. Amikor a 444.hu a szájára vett engem a tár, a, a, az önkormányzati szerződéseim kapcsán, egyrészt Egészen hihetetlen volt az a kiállás, amit a hallgatóim tanúsítottak, itt nincs sorrend, egészen hihetetlen volt, amit a szerződő partnereim, tehát az önkormányzatok tanúsítottak, én azonban talán nem véletlenül a rádió kiállására emlékszem vissza a legtisztábban, én több mint 30 éve dolgozom ebben a szakmában, több mint 35 éve dolgozom, volt nem egy konfliktusom, Főnökön már kiállt értem, de hogy egy teljes rádió, tehát hogy maga a munkaadóm, vagy a kvázi munkaadóm, a szerződéses partnerem e tekintetben kiálljon mellettem, úgy, mint hogy a civil rádió kiállt mellettem, olyan még nem volt soha, ezért akár még köszönetet is mondhatnék a 444. hónak, mert egyébként erre ebben a formában sohasem jöttem volna rá. Ez onnan jutott az eszembe, és azért a hosszú felvezetés, hogy mindenki pontosan értse, hogy azt, hogy önt szeretik vagy nem szeretik számomra közömbös egészen addig, amíg ennek olyan jelét nem tapasztalom, ami engem is zavar. Ilyet... Azért az elmúlt időben viszonylag sokat láthatott az ember, és közülük egyet, ami semmilyen jelentőséggel nem bír, de mégis bír jelentőséggel felemlítenék, ez pedig a múlt hét végi, Aszódi lakótelepen lévő kampány, vagy nem kampány esemény volt, amely e, különböző verziókban volt jelen az interneten, és az ellenzéki sajtó egyöntetően beleértve még az indexet is, amely ebben az elmúlt időben állt bele, azt láttatta, hogy hát a bácskai beszédére az ég a világán senki nem volt kíváncsi, üres padsorok voltak, és hogy milyen kétségbe esett vállalkozása volt a bácskai Féles stábnak, hogy ezt egyébként az ő Facebook oldalán másféleképpen mutassák be, és... Ha ez tényszerűen lehetséges, hogy igaz volt, nem tudom, én nem voltam ott, akkor csak az jutott az eszembe, és ezt felidéztem hétfőn, tehát nem először teszem, nem közvetlen utána megtettem, vagy ha máskor nem, akkor a baranyi Krisztinával való beszélgetésben, de hát azt tisztáztuk, hogy ezek a beszélgetések nem az előző beszélgetésekre való reagálások, most ebben a kampány hajrában végképpen nem, hogy én azért pontosan visszaemlékszem arra, a másért nem, hát Demszki Gábor jó voltából, hogy ezeken az eseményeken egyébként korábban sem feltétlenül tömegek vettek részt, ami engem, ami engem ezügyben megütött, hogy az ellenzéki oldalon alappal vagy alap nélkül milyen igény van az ön negatív színben való feltüntetésére, ha alap van, akkor úgy, ha pedig kevesen vannak, akkor azt megpróbálják úgy ábrázolni, hogy azért önt úgy láttassák, mint aki bukásra van ítélve. Ebben nyilvánvalóan benne van az is, ami a, a, a, a mindenkori elnyomottal szemben van, Függetlattól, attól, hogy az királye vagy egy szegénylegény, és benne van az is, hogy vajon én mindent pontosan felmértem el, hogy, hogy én nem tartozom ezen emberek közé, függetlattól, attól, hogy igen sok dolog volt, amiben önnel nem értettem egyet. Tehát, hogy ön erre vajon rászolgált-e? Igen, ja, ez, ez nem így működik. E, első tétel, és a, azzal kezdeném, ahogy belőle is fejezhettem volna, hogy nem kívül szórakoztató volt a próbálkozás, e, és ezt a Facebook népe, ahogy mondják, e, ezt vissza is igazolta, hogy azon a rendezvényen amúgy nem kampányrendezvény mondhatnánk így is, mert már ötödik alkalommal rendeztük meg ez a szokásos őszi e, születi mulatság egy olyan lakótelepen, amelynek teljesen sajátságos ö, a hangulata és világa van, ez az a Beauty, ö, lakótelep, már is kiskertes ö, lakótelep, és ez egy hatórás órás mostre ö, műsorsorozat, ez éppen délután három órakor volt, ez nem kampánybeszéd volt, hanem a szokásos köszöntés, a kirakott padokra egyébként ez sem mentség, csak úgy próbálom a a műsor folyamba belehelyezni a dolgot, előtte egy gyerekműsor volt, ugyanúgy üresek voltak ezek a padok, de egyébként a lakótelepiek ott szórakoztak. Ezt próbálta bemutatni a, a Facebook filmem. Persze lehet üres padokat mutatni, voltak is, ez tényszerűen, de nem erről szólt ez a 5. születi mulatság, hanem arról, hogy akik oda kijönnek azok éppen mi, mivel foglalkoznak délután 3 órakor, aztán fél négykor, négykor, ötkor, ezt már nem mutatta be senki. Tehát kiragadni, hát ez olyan, mint hogy egy mondatot kiragadnak a szövegkörnyezetből, pontosan úgy az, az a jelenség, de vég mondom is, akkor keretesebb. Jó, de annak hogy tulajdonít jelentőséget, miközben én azért mindig tulajdonítok ilyennek jelentőséget, független, hogy tetszik-e vagy sem, hogy egy konkrét ilyen beszámolót hány különböző hely vesz át milyen formában? Hát ez nem, nem először fordult elő, hát gondoljunk Revicki-Gábor esetére. Vagy de ez viszont... egy fajsúlyosabb történet ehhez képest? Hát pontosan erről van szó, hogy ez még még csak nem is fajsúlyos, hanem majdhogy nem a szórakoztató műfajnak a kategóriája. És még egyszer mondom, kampányban ez teljesen idézelben normális, vagy inkább mondjuk azt, hogy megszokott, mert nem normális, de vagy megszokott és uh, ahogy mondta az egyik uh, barátom hogy inkább tíz ilyen mint egy olyan ahol valóságos uh, uh, valóságos elmarasztalásban lehetne részem ez szerintem teljesen belefért a, a dologba uh, hát akkor a, a kettő az, érzékenység az azokat bizonyos. minisíti ja nem, hát mi azért itt a, elhangzott már az előző riportokban és akár Wintermantal, akár Ugi, akár Karácsony megszólásában az ember hát nyilván immunis lesz, és a kampány az mindig egy fokozottabb igénybe. Jó, az Végtaz. lehet, hogy a kampányban az emberek immunisak lesznek, én nem vagyok immunis. Ja, jó, hát ez megvan meg engedre főszerkesztúlni természetesen. Hát, jó, hát, jó, nem jó. én általam, hanem hát, úgy egyáltalán. Legább maga ne szólítsa engem, főszerkesztő, mindenki lennek én a főszerkesztő. Jó, jó, csak akkor mindjárt mellé rakom, hogy ugye ott van az ön oldalán ugye valami felháborító, vagy nem tudom, milyen szöveggel, ugye, talán a Bakács téren vagyunk, nem tudom, hol vagyunk, a két, a magyar teszik. Perenc téren vagyunk, egy szabálytalanul parkoló autó, amire az van rájövő, hogy magyar farkó kutyapárt, és akkor arra gondolok, hogy Nézze, amikor ö, ön kimondta a nevét, én nem fogom, mikor gyereksütődét csináltak a csúszából arra nem reagált önösebb a nép, de hát nem kell rállni a futópályára megállni piros táblánál. Ez ilyen egyszerű. Nem szól semmi többről. Nincs kivételezés. Aki megállni piros táblánál rááll a rekordtára a Ferenc téren, az annak legyen konzekvenciája, annak is. Ennyi. Um... Több beszámolót is hallottam a World Urban Gamesről és tudom, hogy ön is ott volt. Igen, ez egy nagyszerű dolog volt. Minden várakozásomat mondhatnám így fölül volt, hogy Ferencvárosnak azon a részen, ez ugye külső Ferencváros, amelyre még a fejlesztések várnak, ahol egyébként az olimpia is lett volna, és ahol lesz a Nemzeti Atlétikai Központ, a 2023-as Atlétikai Vil Világbajnokságnak a stadionja és helyszíne ott most Los Angeles lemondta ezt a World Urban Games tehát ez az utcai játékok, utcai sportok világbajnokságának is tekintik sokan ez elő lépcsője az olimpiai sportágaknak az itt szereplő utcai játékoknak ilyen a mountain bike freestyle az a ugrabugrálás a falakról meg a kerítések, ez a párkör néven fut Uh, frisbee, a három szorháromas posárlap, de egy palánkra három, plusz, három és három tagú csapatok játszanak. Uh, rendkívül izgalmas. Uh, önképpen azt is mondhatnánk, hogy városi szubkultúra, de ennél már több, hiszen még egyszer mondom, olimpiai sportág is lesz belőle. Itt három nap alatt uh, uh, 50 ezer uh, látogató volt és nézte meg, tényleg szenzációs uh, világszínvonalú műsorral uh, és uh, sztárokkal, uh, és még egyszer bemutatta azt a fejlesztési helyszínt a déli városkapunak. Hívjuk és hívják, amerre és ahová Ferencváros fejlődni fog a rozdazóna, sokszor a diákvárossal, a 15 diákvárossal, ami meg fogja, fogja segíteni az egyetemnek a kollégiumi férőhely gondjait, és az politikai centrummal és az, és az pályával. Tehát Budapest fejlődik, terjeszkedik, és mindez külső Ferencvárosban. Ahogy látom, az őszváró lecsófőző családi nap a Ferenc téren, azon nem biztos, hogy önt rajta lehet kapni, hogy sokan lesz e vagy kevesen, mert úgy látom, hogy ezen ön nem mond beszédet. Nem, hát... Ez vasárnap lesz, 9 és 3, nem. Között, csak adok ötletet a kvázi kollégáknak. Ja, nem fog nem, nem kell tehát attól, hogy kampányon az ember hát, üzemvodva és erőltet. Gyöke, csak már beszéltem a karácsonyról is, hogy vajon, mikor és hol lehet feltalálni a Tarlós István. Most az a kérdés, hogy önt hol lehet feltalálni. Európai Mobilitás... <gül> Európai Mobilitási Hét is lesz, ez 21-én lesz ez, tehát nem vasárnap. Tehát visszatérve egyébként a Ferenc programokra, ez kilenckor veszi kezdetét, és ahogy látom, kettőkor kezdődik az utolsó program. Ebben koncertek vannak, és Hon a lecsophőző verseny pedig amikor fél egykor ér véget, akkor már eredményhirdetés is van. Egy nappal korábban pedig uh, van egy európai mobilitási hét. Ami... Bocsánat, azért azt mondjuk el, hogy Bognár szízi a Benedekelek meséi is lesznek, hát. így van a lecsophőző verseny és a, a, a, a szokásos. Egyébként a József alakú lakótelepen van ez az automentes nap szombaton 2 és 6 óra között délután. Ezt tudtam, hogy az Andrási útlat is érinti majd egyébként ez a program. Tehát szombaton. A Nemzeti Széház kertjében is lesz tőlünk. Tehát szombaton a majd sajátságosan lehet közlekedni. Igen, hát ezek mind ilyen figyelemfeljúvók a városlakoknak, hogy egyébként milyen klassz lenne ha kevesebb autó közlekedne a városban, lennének lassított, orvon lassított, illetve teljesen autók előre zárt utcák. Ezek már mind ilyen előképek, hogy hogy szeretnének élni az emberek, és a jó bevált közösségi tervezéssel meg lehet ezt oldani, lásd kispesten, Vekerle tele forgalmát. József Attil is lehetne egy hasonló lennyszerű lakótelepet, hogy csak azok mozogjanak, és lehetőleg nekocsival József lakótelepen, akik ott élnek, vagy oda érkeznek. Szintén szombaton, szintén kettő és hat óra között lesz egy veszélyes hulladékgyűjtési akció. Ez mi? Ez a napfény utcában lesz, a bakácsére lesz, és a Lenholség utcában lesz, ami ugye azért feltűnő, mert azt kérdezem öntől, hogy a bakástére milyen veszélyes hulladék van, amit egyébként ezen az időpontban kell, vagy itt lehet gyülekezni, vagy, vagy, vagy ez. Remélem, nem... remélem. Ha... Jö, de a térről hova kell menni, hogy az ember a környéken veszélyes hulladékot tapasztaljon, nem, nem... vagy találjon. Igen, bocsánat. Hordni, tehát remélem már unják a hallgatók ezt a részét, hiszen Igen. ezt már az elmúlt 5-8 évben 17-szer beszéltünk erről. Ez, a, ez, ez is egy szokásos veszélyes hulladékgyűjtő akció a Ferencváros három lömböző pontján. Ide lehet hozni, De, lehet az hozni? Összes, összes olyan ö, veszélyes hulladékot, ami ö, gyógyszer, fáradt étolajtól kezdve a festékmaradékon át a használt. És ezzel élni szoktak az emberek? Olyannyira, hogy az első nagyon szép statisztikánk, és majd jelen meg az újságban is egy ilyen nagyon szép diagram, hogy az elsőre 584 kg gyűlt össze, legutóbb már a 3 tonnát megközelítette az összehordott veszélyes hulladék. Ugye ennek az a célja, hogy a kommunális háztartási hulladékban ne már bele elemeket, lejárgyódszert, ne öntögessük ki a csapba, használt olajat, és a többi, és a többi, hanem ezeket ilyenkor ö, akciószerűen lehet ö, hozni, és ilyenből három, néha négy is van egy évben, tehát hát annyira lesz, hogy úgy, kö... itt már fel is van tüntetve hogy a következő az november 30-án lesz szombaton, 9 és 1 óra között. Igen. Mit kell tudni, a Vaskop utcai után befejeződött a csengegy utca 23. szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítása is, hiszen az, hogy milyen az egészségügyi ellátás Ferencvárosban, az szintén tapasztalható, hogy permanens kampány téma. Igen, vannak tartalmi és formai megjelenései minden tevékenységi formának és szolgáltatásnak, ha ígesszük az önkormányzatokat. És az az ideje annak, hogy a sok jó orvos és védőnő, és hát természetesen az érkező Ferencvárosiak, akár gyermekbetegekről van szó, szóval akár felnőttről, méltó körülmények közé kerüljenek. hogy ez olyan, mint otthon a festés, hogy időközönként van, aki mániákosan 5 évente kifest, van, aki meg csak 20 évente van rá pénze. Mi a kettő között vagyunk a, ebben a két omlétett esetben, tehát a, akár gyermek egészségügyi intézményről van szó, akár a felnőtről, ja, a mester utcai szakrendelőt is kívülről már csinosítottuk, illetve hát főszigeteléssel láttuk el, ami nagyon sok rezsi csökkenéssel fog járni, hiszen 45 fűtés költségcsökkentést ígérnek. Ezek itt meg a gyermekellátó intézmények a gyermekgyógyászati, illetve a nevelő. A védőnői szolgálat kapott szép új termeket, útorokat és gyógyászati eszközöket. Nagyon szépen köszönöm a rendelke rendelkezésre állást a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, viszont Én is köszönöm. Bácska János, hallották. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ferencváros polgármestere. Most néhány perccel hamar fogom felhívni Várnai Lászlót. Jó reggelt kívánok! Fiala János, vagyok, lehet? Még találkozunk itt az önkormányzati választásokig, úgyhogy ebben a másodpercben hoztam azt a döntést, hogy semmilyen kampány témával nem szeretnék foglalkozni önnel. Kizárólag azon egyszeri és egyszerű okból beszélek önről, önnel, hogy a Tour de Rákos rendező 6.0-ra kerül sor szombaton, és hogy ezzel kapcsolatosan szólaltassa meg mindaz, ami egyébként önnel vagy zuglóval volt kapcsolatos az elmúlt időben az önkormányzati választással A Hát máskor Úgyhogy akkor erre nem fog tudni semmilyen vetülni. Szóval mi lesz? Ugye ez a hatodik turdirákos rendező. Beszélünk általában, ugye van ez a vonulás, ami az őrfezért férül indul szombaton fél-háromkor. Fél-háromkor várunk mindenkit, zuglóit, nem zuglóit, gyerekes, terék, nagyot, profit, kocsát, mindenkit. Csvéjvonulunk a kerületen, egy ilyen nagy esbetűt tartunk, elmegyünk a lakótelepre, elmegyünk a csömörű felüljáróig, ahol nem lehet átmenni biciklivel, végig a Fogorasina, ahol szintén nincs bicikli út, aztán a Nagy lajoson ahol szintén nincs bicikli út, akkor ki a, a Miskolci úton, ahol szintén nincsen, vissza az Ungvár utcán, ahol szintén elmegyünk az önkormányzat elé, ahol elmondjuk, hogy az nem épült egy métert út se, majd a Hungária költön átmegyünk, amúgy életveszélyes biciklizni, hát a tudja, hogy ott. 70 en 80-nál 80 mennek az autók három, meg négy sávokon, és körbe a Szegedi út macskakövéért vergődünk el a Rákos rendezőig, mutatva ezzel, hogy mekkora tortúra ez a bicsők is. Ugye háromkor indulnak, én nagyon régen három, kellett... Pár... Itt, Itt van írva. Igen, igen. Hogy 15 kilométer a táv, ami azt jelenti, hogy... A becsatlakozási lehetőség fél ötkor az azt jelenti, hogy aki a Pétervárad utcai polgármesteri hivatalhoz megy, ő gyakorlatilag már csak a végére megy, mert utána már nem folytatódik, tudtommal, vagy ezek szerint ez a. Nem, nem, nem, nem, nem. A Pétervárad utcai pont az kb. a közepén van. Igen, ez hát... van. És utána ő még a Ungvár utca ír. Igen a, a rosszul, igaza igaz, igaz, igaz, utána van a tök most. Igen. Tehát igen, hogy van, gyakorlatilag az ez három óra, a... vagy mennyi egy ilyen program? Nem, nem, nem. Ez, ö, szerintem két óra ez az egész. Ugye Teütt megállunk, és én mindig olyankor fel szír hívni a figyelmet, ugye egy egymást, a tömeg ugye szétnyullik egy ilyen menet. Rendőrmotorosok és az ugói rendészet mindig lezárja a környező utcákat, tehát egyébként fantasztikus érzés, nagylelésűen úgy biciklizni, hogy az ember tud nézelődni, és nem arra figyel, hogy nem gátolják-e halára. Hányan szoktak ilyenkor, hogy azoknak nem kell aggódniuk, mert hogy kivételes körülmények között biciklizhetnek a rendőrség? Igen, tehát ilyenkor akár... a rendőrség által lezárt oldalról elszigetelt vonulás van, tökéletesen biztonságban lehet menni, tehát mind a rácsatlakozó utak, akár zöld, akár piros, lezárják. Mind oldalról is védik a kerékpárosokat, tehát egy teljesen zárt, elszigetelt részen megyünk. Nagyon jó érzési bütik a városban, és tényleg arra akarunk rámutatni, hogy egyrészt ott van a Rákosrendezőnek az a 100 méteres szakasz, amin a MÁV pont ö, tegnap láttam a tévében a szójukat, 100 méteren egy kétméteres sikot kéne leaszfaltozni, hogy ne essen az ember el. De babakocsival, vagy gyalog, vagy. Hát a tévében ö... úgy láthatod, hogy egymást követték. Hogy? Egymást követték. Igen, igen. Tehát, hogy ott egy, ott Pázi, akartam is a tele beszélni, hogy ez egy 50 millió forintos vagy 20 millió forintos beruházás, semmiben nem kerülne rendbe tenni azt a szakaszt, és ők azzal érvelnek, amely teljesen kicsavart érvelés, hogy ha rossz az út, akkor kevesebben mennek arra. Jelezném, hogy egy vidéki faluban is nem azért mennek azon az úton az emberek, mert hogy arra szeretnek menni, hanem mert nincs más út. Tehát, hogy aki át akar menni Tőbányára, mondjuk Angyalföldre vagy Óbudára, az nem tud a hungárják körúton menni, nem tud a lépcsős felüljáró menni, annak az is az az egyetlen útja, amit értelmesen át lehet haladni. Hát ugye egész Budapestet nézzük ilyen kerékpáros struktúrában, hogy tízszeresére nőtt a kerékpáros, csak szám az elmúlt tíz évben körülbelül, de jó jóformán nem épült. Amik megvannak, akár zuglót, akár más részeket is nézünk, ezek ilyen dirip darab szakaszok. Nem érnek össze, és rengeteg jött a baleset, mind amikor a kerékpárosok, a gyalogosok ütik el egymást, <gül> ott is azért nagyot lehet sérülni, de hát amikor egy autónök fel egy kerékpárost, az még aztán tényleg illetve egyre több ilyen van, mert ugye egyre több a találkozás. -e. Még egyszer tehát a gyülekező fél háromkor hol? Őrsvezértéren a gombánál leszünk. Nagyon ne, szépen köszönöm. köszönöm szépen. Viszont hallásra önök Várnai Lászlót hallották. Ez már volt. Utolsó percek vannak, tehát önökön múlik, hogy meddig tartok egy fejencsi. 0 egy négy és kilenc egy Haló. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, szeretném megkérdezni, hogy milyen zene szólt most is, amit elkezdett meg a Végig, végig júr, pénteken mindig ki úr szól. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Szépen Igen. Előtte volt egy hölgy, aki telefonát önnek, az az epizód jött leben, nem, ha vagy nyugaton volnánk, én nem mernék magával a, őzni, mert de, a de jó, figyeljen, a kettő, közül, a kettő nem ugyanaz, tehát az ember már lőni nem szoktam. Egyébként is, ami a célba és tudományomat illeti, azt a közvetlen környezetem meg tudná mondani. Szoktunk játszani, ilyen flakonokat dobáljunk szemetes kosárba, hát néha van úgy, hogy az ember abba hagyja, mert egyébként soha nem mennénk más programra, nem találok bele. Ami pedig ezt a beszélgetés részt illeti nem stílusbravór, ha valamit rosszul csinálok, akkor nekem nem esik nehezemre kritikát gyakorolni. És még egy dolog van, ez nem a magánéletem, ez egy műsor. Ennek valamelyes szórakoztatónak kell lenne a szónak abban az értelmében, hogy az ember ne aludjon el. 06148909999 és egy Egy iránt nem célom bárki zsebében kinyitni a bicsket. Amennyiben nem telefonálnak, hogy nagyjából 9 óra 12-kor véget ér a mai műsor, most 9 óra múlott 5 perccel. Minden nap kísérletű műsor, minden nap utolsó adás. Utoljára hívom fel szíves figyelmüket a betelefonálás lehetőségére, hogyha valamit szeretnének megosztani vagy felszorozni. 061489 06, Na, 061489 0, Most elvesztettem a fornalat. 061489 0999 és 0636771161. További figyelemfelhívással nem élek. Amikor azt mondom, hogy Ádám, teljes onnantól kezdve a Ha igényt tartanak rám, néhány perccel túlhúzhatjuk a 9 óra 12 -ön. ez kizárólag önökön múlik. Az elkövetkezendő 255 másodpercben kiderül, hogy van -e erre igény vagy sem. Dörö pont, tehát kisdkiser pont, kukac, gmail.com Ádám, te jössz!